Familjen Lundberg följer Ulla till flygplatsen. Trevlig resa! Tack! Ha det så bra! Hej då, mormor! Vi ses! Vi ses! Ja, det gör vi. Vi ses i jul. Hej då och hälsa de andra. Hej då, min lilla gumma. Ha det så bra när jag är borta.